Skal vi have en alkoholfri jule i, i campingvognen? Øh, velkommen. kære lytter, til til og til en udsendelse af det brede spørgeskab, som nok vil blive noget anderledes end, øh, end du er vant til. Jeg øh, transmitterer her fra campingvognen. Jeg er på hvad skal man kalde det? Jeg er i Portugal. Jeg bor i en campingvogn. Øh, ikke så langt fra Atlanterhavet. Og øh, det er det, som det her program handler om. <laughs> det, det er live for mig, fordi jeg er i gang med det. Men det er ikke live for dig, for man kan ikke transmitere live herfra. Så vi kommer nok heller ikke til at høre så meget til, øh, til Mixis. Eller, det, medmindre vi ringer og laver noget telefonfis med dem, det her har faktisk overvejet lidt, om vi skulle. Nu må vi se. Men øh, jeg kan godt øh, love, vi skal øh, ja, til klokken er syv. Og det betyder, at her øh, på, på disse kanter, der er det bare pisse på det tidspunkt. Øhm, men øh, der er liv og glade i naturen. Den holder aldrig fri, så vi skal rundt her. Jeg vil vise dig lidt rundt i... Vi starter herinde i campingvognen. Øh, sætter lige noget god musik på. Øh, det er jo som så vanligt. Det, eller, det er jo... Noget af det, som, som brevkassen handler om. Nu stænder vi her. Vi ser til det her. Nøj. Yes, yes, yes. Okay, Nå, men, vi skal rundt. Vi, skal, vi starter herinde i campingvognen. Få lidt lækker skål. Får I noget lækker skål der til lands? Jo, tak fordi du spørger her i Portugal der spiser man sådan nogle, ja. der hedder tramosos. Nogle uh, plupinabønner. Ja, mm. okay. kiggede. Og så skal vi ud og hilse på forerne. Vi skal ud og hilse på frøerne, hvis vi er heldige, at der er en hule derude. Så kan man høre ule. Nogle heste og nogle muldyr. Så... Um, det her program, der er alle dyrelyde, de ægte. Der er så sindssygt meget snyd i den her verden, eller skal man sige, de skabte virkeligheder. Folk kan slet ikke finde ud af det mere, altså. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af det, så jeg synes det er dejligt at ude på landet og finde nogle dyrlyde, der faktisk kommer fra nogle dyr. Og ikke fra nogle harddisk. Tak for din med. Du skal nok blive Sensations Fix med nummeret Fragments of Light. Og jeg skal huske at sige, at vi skal også selvfølgelig, selvfølgelig op på telefonbjerget. Campingvognen ligger i en dal. Og der er ikke god telefonforbindelse. Og det er noget af det, der er rigtig fedt ved at være her. Det er, sgu, det er lidt aftids. Altså. Og det er, det er noget, der har sat nogle tanker i gang, kære lytter. Det kan jeg godt sige. Og noget af det, som jeg Rigtig godt kan lide, hvad være her apropos forbindelse, telefonforbindelse, alle mulige andre former af forbindelse, det er, at når man er omgivet, eller når jeg er her, og, der er og man kan høre, nu skal vi snart ud og hilse på dem, fårene, øh, og, og nogle æsler og sådan noget, og dyr, altså fugle, alle mulige slags natur, så kan man ligesom betragtes følge med, det er et behov, jeg har, jeg vil gerne følge med i verden, og når jeg er derhjemme i København, så følger jeg med i verden på nogle, gennem mine venner selvfølgelig. Øh, og så følger jeg med i verden ved at læse nyheder. Og så følger jeg med i, nu er de ved at bygge nogle lejligheder over jeg aldrig får råd til. Og når der kommer nogle reklamer for ost, øh, nu skal jeg købe noget bestemt ost. Og... Altså jeg synes ikke, noget af det jeg synes er svært ved at bo i København og i en hvilken som helst by, det er, at det virker ikke som om, at man sådan rigtig bliver belønnet for at følge med. At tingene kan ikke rigtig tåle, at man sådan kigger ind i dem. Så bliver man bare straffet og betalt til som en eller anden, der er sådan, Nå, så skal købe, købe det her. Og, og... Altså, det, det er ikke særlig... Ja, jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Men her, der... der, der når man kigger på dyrene og naturen, så, så er det som om, at det, det... Det er bare en anden måde at følge med på, som, som gør det nemt at... Og... For eksempel forne, ikke? de slipper hele tiden ud. Det er egentlig ikke mit ansvar, men, men hvis de der får render rundt og æder, der ligger fire sådan forskellige haver her, altså hvor folk har lidt landbrug og sådan noget, og campingvognen ligger så i en af de haver, og der er ikke nogen andre end mig, der ligesom er her til daglig. Så, så hvis jeg bare sidder på min store danske røv og ser de der får, der er sluppet ud, rager rundt og æder andres citrustræer, så de dør, og så, så er det ikke, altså det, det her påtager mig, det er ansvar, og så jeg får fårene kommer tilbage ind i deres aflukke. Og det startede med at irritere mig, at jeg skulle gennem de der får rundt hele tiden, men nu er det som om, det er blevet et eller andet sjovt spil, jeg har med forne. Så ligesom, ja, jeg tror det, jeg prøver at sige, er, at at være omgivet af dyr, der følger deres instinkt, Gør det lidt nemmere selv at være dyr, der følger sit instinkt. Hvor det, der sker inde i byen, det, det er ligesom for kompliceret på en eller anden måde. Man kan aldrig rigtig slappe af eller komme ud af det. Ja, okay. Det håber jeg synes, det var interessant. Men det, det, ja, fordi det er jo ligesom lidt... Det, der er med brevkassen i denne her udsendelse, er, at vi skal jo bare øh, høre noget musik, som på en eller anden måde hjælper os lidt, lidt rundt i de følelser der, ikke? Øhm. Så følger jeg det. Men det, det der er egentlig også af min pointe, er, at alle mine venner, jeg har talt med på det seneste, som er i København, de er røvetrætte af at være inde i deres lejligheder, og røvetrætte af at være i karantæne. Og det, der, øh, det, jeg synes, der er skønt ved at være her, det er, at jeg kan følge med i alle mulige andre ting. Og der er ikke nogen... Altså, forne har ikke mundbind på. Øh, jeg har ikke mundbind på. Det, det er som om, der ikke er nogen som helst problem overhovedet. Og det man, man er man med til en afveksling. Her kommer Smokey and His Sister med nummeret Creators of Rain. Beginning land was stained, watched by the sun, deserts and plains, then the creators of det sidste med nummeret Creators of Rain. Nu fik jeg lige mulighed for at samle tankerne, mens, mens vi lyttede til Og det jeg prøver at sige er, og det som jeg ligesom oplever at have en lille smule hul igennem til at være bo her i i campingsvognen, det er livet, livet som proces, og ikke som formål. Og det lyder jo enormt selvhjelpsbogsagtigt, og jeg synes godt nok, at jeg bliver hurtigt irriteret, når man sådan får lagt nogle du skal bare leve i nuden, sådan, hvor man bare tænker sådan, hvad Du skal bare elske dig selv sådan, hvor man bare tænker sådan, hvad fanden i helvede. Hvad mener du, altså? Forstår du det overhovedet selv? Ja, så... Sådan er det bare. <laughs> øhm, øh... Nå, nu skal vi... Åh, ja. Kender du også Carl Peterson? Det er fandme en god kommer Samba Sensitive på pladen Soul Espanol. Også kapitel som i dine vreds og nu skal vi ud af campingvognen, ud i den skønne dal. Det er helt mørkt derude. Så kan jeg også lige fortælle, at her hvor campingvognen ligger, man kan ikke se noget elektrisk lys, man kan ikke se nogen veje, man kan af og til, høre nogle hundeglæm, der kommer over fra sådan en en frygtelig bebyggelse, der ligger to kilometer længere ned i dalen, hvor der står fem rottweilere spændt fast med nogle med stålvejere og gør rigtig, rigtig meget. Og de virker syge af ensomhed og vrede, de der hunde. Og der er en vandrerute her i området, som går lige igennem den der hundeborg, så man kan... Hvad fanden? Altså, man skal nærmest... Man løber nærmest... Kender du, kan du huske det der på et gammelt skib? Hvis man øh, forsøgte at begå øh, mytteri på et skib, så skulle man løbe spidsrod på skibet, hvilket er sådan en afstraffelsesform, hvor man løber frem og tilbage, hvor folk i andre på skibet har stillet sig op i to rækker, og så slår de på en med reb hvor der er bundet knuder på, mens man løber frem og tilbage. Det hedder at løbe spidsrod. Og sådan er det lidt at, at gå op igennem hundeborgen med de der hunde, fordi der er altså galsindige store hunde på begge sider. En, der gør helt sindssygt, som er spændt faste kæder. Ja, det, det kan være, at vi lige skal en dag. Men derudover er, er den her dal helt mørk og stjerneklar i aften. Og hvad jeg kan høre allerede her, at at vi skal gå lige ud, hvor vi kan, hvor vi kan hilse på dem. Øhm, frøerne... Kan man ikke høre dem nu? Og oh, der er en der. Ja, den der lyd, som om nogen skruer et meget stramt gevind af porcelæn fast. Det, det, det er de dejlige små frøer. Men her, øh, man føler, jeg føler mig sådan ansporet til eksistentielle tanker også, fordi det er sjældent, jeg er et sted, hvor, hvor der er så få tegn på Ja, så der er ikke noget elektrisk lys, der er bare nogle, en masse dyrelyde. Så det er klart, jeg bliver tunet ind i et åndeligt, spørgende eksistentielt humør. Og det nu nu nu herude nu er jeg gået ud, der er sådan en man skal ud på sådan en lille jordvej her, hvor øh, der lige kan komme en bil forbi, der er nogle store mudderpøl her. Og på den anden side af den jordvej, lige bag ved campingvognen, der er der en forfold. Nu kan jeg se, at de ligger derovre. Når jeg lyser ud i mørket med min pandelamp, så kan jeg se ni øjne i mørket, som er forne, der ligger og, og chiller, fordi det er blevet mørkt. Det rører de lidt på sig, så kan man høre sådan lidt. Men vi skal altså derind. Vi skal ind i forfolden, fordi det næste segment af programmet... Øhm det er rejsen en af mærket. De består også af mørke. og ting, som vi ikke forstår med vores kan, ikke kan forstå med vores rationelle sind alene. Og så tror jeg, vi kan bruge. Øh, der kan det være inspirerende at omgive sig med nogle dyr, når man skal prøve at og alligevel at gribe ud efter det uforståelige her. Så jeg har taget min øh, lille øh, Bluetooth-højtaler med, og så skal vi ind og spille noget musik for fårene, og høre det sammen med fårene. Det har regnet meget de seneste par dage, så jeg har nogle store mudderpøle. Et af de jobs, jeg har haft hernede, øh, mens jeg har været her et andet år, det var at dræne nogle store mudderpøle, der ligger, der ligger sig på det her det laveste sted i dalen, så når det regner, så bliver den her vej helt fyldt op med vand. Og den have, jeg bor i, hvor campingvognen ligger, der er der gravet sådan et kanalsystem, hvor man med få spadestik ligesom kan dræne hele vejen for vand, og så løber vandet ind i et kanalsystem inden i haven. Og det var mit job at gøre det. Og det forsømt jeg at grumme, det job. Og det gjorde jeg, fordi jeg holder med frøerne, og frøerne de elsker at bo ude i de her kæmpe vandpytter. Man kan faktisk gå rundt her, og så kan man nogle gange se dem stikke deres små... <laughs> der er en af dem... Så ligger de bare der. Oh, det er tomme. Så, så er der frø der Altså det er helt, De er helt proppet med frø der de her vandpytter. Og der tænker jeg, det kan jeg ikke være bekendt. Og det gav mig så den fornøjelse en, en morgen at ligge inde i campingvognen. Som ligger i i lille krat. Man kan ikke se den fra vejen. Så meget stor kvalitet i øvrigt. Øh, så lå jeg inde i campingvognen en morgen, og så kom der nogen høre, der stod nogle tyske vandreturister ude på, herude på Grosvejen. De stod der, lige ud, og så, så de stod derude med deres, de der vandrestylter, eller hvad, hvad hedder de der øh, stavgang, ja, stavgangsudstyret, og sådan nogle sportshattige vandafvisninger. Altså, de, de havde brugt mange penge på vandre. og så stod de... Øh, vandpytten var helt... Altså, der var en kæmpe vandpyt, som jeg skulle have drænet, som de ikke kunne forsere paradoxalt nok, fordi de havde noget helt nyt vandreudstyr, der tydeligvis skulle have pangfar og ikke måtte blive helt smurt ind i mudder, stod de derude. Ah, så er en gruset svamphol. Og så... Den lille følelse af skyld, det gav mig at have forpuret turen for de her tyske vandreturister, den blev hurtigt omsat til en lang, kraftig latter, mens jeg lå inde i... Ja. Det var... Men ja, som du nok kan høre på mængden af snak, der er ikke meget menneskelig interaktion her på egnen. Ikke for mit vedkommende. Så det er klart, selv de mest ubetydelige små trækasserier virker som et eller andet, man skal skrive en helt ph.d.-afhandling om. Nå. Nu er vi endelig to lykkedes det mig at forcere den her forfold, og nu skal vi kraftede med ind og spille noget blærret musik for os selv og for fårene. Der er små fårkid, de er ikke meget større end en øh, end en bærpose fra Netto. Kæftige nuld. Der er 1 2 3 4 5, 5 voksne for og så er der eh øh, fire kid. Fårne er både hvide og sorte, og går ja, de er lidt Hej Ej, mere, hvad så? Ja, så? Så skrider de. Måske er de slet ikke. Nej, måske er de ikke fattet. At vi skal høre musik. Det er bare gå i gang. De står der helt klart. Ja, nu tager vi lige på par numre i træk uden snak. Øh, der har vist været nok snak. Det er godt nok noget andet, end at være hjemme i, øh, på stationen, det her. Nå, nu kommer der et, et, et portugisisk nummer fra 1991, som, ja, lad os bare høre det. Og det, og det som jeg gerne vil spille for fornene. Det når til alle væsener. Det siger de selv i det. Fornene står ret langt væk. De står måske sådan 20 meter væk. Prøv lige at vende May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them ceases, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. The universal Dama door is already open. The sound of the rising tide is heard clearly. The miracle happens. A beautiful child appears in the heart of a lotus flower. One single drop of this compassionate water is enough to bring back the refreshing spring to our mountains and rivers. Listening to the bell, I feel the afflictions in me begin to dissolve. My mind calm, my body relaxed, a smile is born on my lips. Following the sound of the bell, my breath brings me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart, the flowers of peace bloom beautifully. Det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 på telefonbjerget og se om der er nogle beskeder på lægmofonen for at komme op på telefonbjerget så skal man gå af denne her jordvej lidt så jeg tror lige jeg sætter noget musik på på på, på lægmofonen så det ikke bliver kedeligt du lytter til en ikke live udgave af det brede brevkast det er en camping, campingsvogns version jeg er, på, jeg, ved, jeg er i Portugal, så det er ikke live. Vi snakker om naturen. Her kommer noget musik. Yes. Vi skal op og tjekke, om der er på for... oh, en god system. We are to a tune to a tune a Nå, her oppe omkring plejer man at kunne få signal Nej, det regner godt noget rimelig meget Det er sådan noget støvregn Det er ikke koldt, men det For saten der, man tror ikke, man bliver våd Sådan noget støvregn, og så bliver man bare pissevåd Nå Lad os se, om der er nogen på her læg Tænder den lige her Så rigtig jeg kan påkalde Nogle roaming -gebyr, Sådan en kære lille rejstation Det hedder Lake Radio, som du lytter til nu Du lytter til T.J. Breds Øh. Ude af kontakt med civilisationen forsøger jeg alligevel at lave noget radio. Og jeg kan sige dig, at jeg kan bedst illustrere min sociale tilstand ved at forklare, at jeg var hver for der angstanfald, da der stod jeg skulle op forleden med tomme flasker i flaskekontaineren i den nærmeste by, der ligger... 5 minutter på cykel herfra, og jeg fik nærmest et angstanfald ved at se en, en fra kommunen, der stod og beskav nogle buske, og tænkte sådan, Åh, hvad tænker han om mig? Hvad ved hvem han er? Sådan, og bare står sig livstræt ud med en buskryde. Så med det niveau af, altså med så, så stort et minusniveau af social spejling, er det mildest stalt svært at finde ud af, hvad der er interessant for andre mennesker. Nå, altså det bekræftede jo min værste frygt, Han har glemt, de siger brevet, så lad os da bare høre noget mere, fed musik. Vi lyttede til Charles Manier med nummeret Unsubscribe, og øh, her i baggrunden kører Ligovelt med nummeret I only move for you. Det er Her kommer et nummer, et nummer, som jeg kender fra min nye yndlingsradio Radio d som vi snart bringer et portræt af her i DJ Breds brevkast. Jeg skal interviewe Osman, ham der driver Radio d en, en, en, en, en, en radiostation fra Sudan. Her kommer Samani Haghadi, Samani Hadjo med SimSim. Takket være Radio d -Shack. Jeg kan løbe rige Uden rige Kunne det, er Du er min, dig, du er du Der i rundt, ordentligt, den der i mørket foran. De slipper sikkert fri igen i morgen. You know. har ah! Du er venlig. Venlig. Du Den var en god idé, men jeg har jo lovet at lave nogle vildnesbyrd for mit liv i campingvognen Så her er det Noget jeg super godt kan lide ved den her campingvogn, det er at Og har en dyb basset lyd Kan du forestille dig kan jeg lytter, hvor trygt det er at ligge? nede i en sovehus så bare høre den der trumme og så bare tænke, åh, foran er derovre. Frøerne derude. Det var aftens radiofoniske vidnesbyrd fra mig, til Bred. Tak fordi du har været med på den her lidt anderledes brevkasse. Hvis du kender til mørket, hvis du kender til naturen, du har eksperimenteret med noget af det. Send en besked på 42, 66, 80, 29. Tak for jer.